«Чому не спиш, мусів?» – спитав спокійно Созонт. «Чшшшш!» – зашипів Карлик. «Хочу вам щось сказати». «Це правда, що ти внадився до Карлиці в таборі?» – спитав Созонт. «Вони вже про це знають?» – Карлик присвиснув. Теж знають, коли й ми відаємо», – мовив я. Карлик почухмарив голову. «Це та, блядь, Марта?» – сказала. «От, сука!» Не годиться промовляти страмотних слів мусію. «А коли це правда? О! Ходить уночі до отих жеребців, а вони і того?» Карлик зробив непристойний жест. Усі шестеро!» – жахом спитав Павло. «Не знаю, чесно», – признався Карлик. «Вони зачиняються. Але дуже соплять, а вона часом вирещить. Баби вирещать, коли їм дюдьку вставляють, от». «Вона ж німа, сказав я. – Така ж німа, як я горбатий, – мовив мусій. А та карлиця, що я до неї ходжу, – моя жінка, от». «Вінчана? – спитав Созон здивовано. – Ні, але весіллями грали, от. Я її дюдьку вже не раз вставляв. «А в уряді ви записані? – спитав Павлу». В уряді записані, гордо мовив мусій, і я їй по праву дюдьку вставляю, бо вона моя жінка, от. А вони це знають? Егеш, але кажуть, не вінчаний, то й не жонатий, от. І дюдьку не можеш вставляти, от. А ми вже довго живемо, але тут не можна, от. Будь обережний з цим мусією, турботливо сказав Созонт. «А чого вони не дають мені своїй жінці дюдьку вставлять?» плаксиво спитав Мусій. «Чого?» «Такий тут звичай, Мусію. Не можуть парами, сам знаєш». «Знаю. Я ж тихенько і вночі, от. Вони на тебе око поклали і нюшать, Мусію. Побережись. Щось хотів нам сказати?» «Егеш». «Вночі не спіть, а до стовпа їдь, щось гіги побачите от. Що ж ми побачимо? Щось тіресне. Побіг я от. Побережись, Мусію, ще раз попередив Созонт. Але Мусія біля нас уже не було. Розчинивсь у темряві. Ми повлягалися. «Чи правда те, що сказав Мусій?» – спитав Павло. Вони все так гарно і розумно виясняють, чи не кривомисельний цей мусій? «Мусій – дитина розумом», – сказав повільно Созонт. А з дитячих вуст промовляє істина. Сказано, бо у І «Із вуст дітей учинив ти хвалу». А ще Ісус мовив, на сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї – так усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хотять їх порушити. Усі ж учинки вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширюють а ви вчителями не звіться бо один нам настановник Христос примітка Матвій глава 23 вірш з 1 по 10 Чи писав ти брате Михайле ці слова у своєму Пересопницькому Євангелії писав відповів я і не раз осмислював їхню силу. «Сила христових слів незаперечна», – сказав Павло. «Але дії тих людей можна збагнути і з іншого боку. Світ лихий вони покинули і творять молитви Господу, як мало хто. Віддали себе убоству та повстримності і вивели себе заради Бога із життя, умертлюючи тіло своє». І не янголи вони, а люди. Є в них гріхи, а може й переступи, але вони у богом та беззлобним життям своїм спокутують його. В чомусь, може й лукавлять, бо сказав Єремія,